Waktu yang pernah kubrikan ke mana kau pakai? Latazulu qadama 'abr yawm al Kaki anak adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya. Pertanyaannya berapa? Latus'alunna yauma idzin. 'Anan na'im semua nikmat ditanya kalau sudah bercerita tentang nikmat berapa nikmat yang diberikan Allah wa in ta'uddu ni'matallah kalau kau mau hitung nikmat Allah la tuhsuha kau tak dapat berapa menghitungnya